România în direct. Cu Moise Gurani, la Europa FM. Sunt circa 8.000 de angajați din sistemul de învățământ care protestează la această oră pe străzile din București nemulțumiți de nivelul de salarizare propus de guvern prin noua ordonanță, amenințând că dacă nu se găsesc soluții reale se poate ajunge la boicotarea examenelor. Într-un mod pe care eu l-am calificat drept ciudat, dascălii au ales să facă protest de ziua copilului și pentru că eu m-am pronunțat în această problemă, în urmă cu două săptămâni, dacă vă -am mai, -am mai amintiți, v-am avertizat că orice discuție despre reformă Învățământ ajunge să fie capturată doar de dezbaterea, domne creștem sau nu creștem salariile. Astăzi voi încerca să fiu cât mai imparțial și să vă las pe dumneavoastră cât mai mult să comentați aceste lucruri. O să vă citesc știrea, cum a venit ea pe Mediafax, potrivit unui document obținut de Agenția de Știre, Ordonanța de Urgență privind salariile din sectorul bugetar respinsă de liderii sindicatelor din educație prevede o creștere salarială de 207 lei pentru un profesor gradul 1 cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani și cu studii superioare. În prezent, în continuare vă cități din știrea Mediafax, în prezent, potrivit unui exemplu... Conținut de grillă, un profesor gradul 1 cu vârsta de 25-30 de ani și studii superioare are un salariu de încadrare de 2.405 lei care conține cele 3 majorări succesive anterioare la care se adaugă gradația de merit de 601 lei, indemnizația de diriginte 301 lei, sport de vechime 826 de lei compensații tranzitorii rural 241 de lei și se ajunge la un salariu de bază de 4.374 de lei. La salariul de bază se adaugă două sporuri, spor simultan 331 de lei și spor rural 241 de lei și rezultă un salariu brut de 4.946 de lei. Mare atenție, este vorba despre un salariu brut, deci nu de salariu net pe care profesorul îl duce acasă. Doamnelor și domnilor, discuția de astăzi este de fapt despre încredere. Noi suntem cei care plătim aceste salarii mici, mari sau cum vor fi ele. Ceea ce vă întreb pe dumneavoastră este câtă încredere aveți în dascălii pe care copiii noștri au și de la care trebuie să primească o educație complementară eventual cu cea primită acasă și în același timp vă întreb, și de fapt asta este dezbaterea, Vă întreb dacă considerați că este potrivit ca în acest moment guvernul să ia decizia majorării salariilor profesorilor și dacă asta ar fi în interesul copiilor noștri. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Bună ziua, Daniel! Bună ziua Moise. îmi pare bine că am intrat în direct. Spuneai la început că e ciudat că profesorii au ales chiar de ziua copilului să. Mi așa facă mi se pare, ce să vă spun. Mi se pare tot, total nepotrivit <coughs> În contextul în care, așa cum văd eu situația În, în momentul de față O parte, nu știu, nu vreau să, să acuzăm sau să Că e, a, așa ne noi vrem să schimbăm Ceea ce nu mai merge, schimbăm de fiecare dată Și punem pe altcineva sau facem uh, Mă gândeam că Nu mai au din păcate sau nu mai avem Hai să nu... Uh, a aruncăm cu piatra într-o anumită categorie socială și profesională. Conștiința că suntem puși la catedră pentru slujirea copilului de fapt, pentru a avem o misiune pentru el. Nu sunt profesor, nu, nu, nu, spun general așa. Da, eu n-aș generaliza, Daniel. Cred că de fiecare dată am precizat faptul că eu cred că majoritatea profesorilor sunt dascăl buni, care urmăresc interesul copiilor. Aș vrea să precizez faptul că în momentul de față au ieșit în stradă cam jumătate din, cei, din numărul celor anunțați de sindicate. E un semn că mulți dintre ei nu au achesat la această mișcare sindicală de protest. Da, da într-adevăr. Eu spuneam și vreau să întăresc lucrul ăsta. Faptul că nu avem conștiința că tocmai de ziua copilului facem un protest arătând practic o nu neapărat că suntem pentru copiii pe care îi, dorim să educăm sau să... Da, când o, ați vrut să facă pro... De întâi mai când ați fi vrut să facă protest cu salarii? Nu neapărat că, este, că a fost aleasă ziua asta. Uh... <laughs> ba nu, Daniel, de întâi mai chiar este o zi în care în loc să mâncăm mici și am putea să facem exact genul acesta de dezbateri, proteste legate de salarii, de muncă, de drepturi. Da, așa este ziua copilului. cu totul și cu totul altceva. Vă mulțumesc pentru telefon, Didi, bună ziua! Alo! Didi! Vă ascult! Bună ziua! Bună ziua! Vă ascult eu pe dumneavoastră! Vreau întâi să spun copiilor, tuturor copiilor în această țară, știți, de peste tot, la mulți ani, și să aibă parte de profesori care să-i și să le ghideze pati și pe un drum frumos. Probabil că cei mai mulți dintre ei au parte de profesori. Da, sunt de acord. Și nu sunt de acord cu această, cum să zic... De a ieși în stradă astăzi Astăzi, de ziua copiilor Când trebuiau să organizeze lucruri frumoase Pentru copii Pentru că și ei trebuie să se simte importanți Astăzi Da, a organizat un ministerul de fi... interne Am văzut că polițiștii, de mascații acordat, De ce nu au venit din partea profesorilor De ce trebuie să ieșim în stradă Să mi se pare că nu avem salarii Ne-am ales această meserie eu cred că sunt printre cei mai favorizați, ei și medicii. Eu nu vreau să jimnesc și nu vreau să ating pe nimeni. Dar, mi se pare o chestie care nu le dă lor un exemplu bun, nu le dă copiilor un exemplu bun. Atenție, au ieșit în stradă 8.000 din cei uh, 260.000 de dascăli din România. Doar 8.000 veniți din mai multe județe au ieșit în stradă. Întrebarea de astăzi de ce... și hai să ne concentrăm da. pe ea, vă rog eu frumos. Întrebarea, și de fapt asta e cheia problemei. Este în interesul copiilor ca guvernul să mărească salariile dascălilor în acest moment? În acest nu. an? De ce nu? nu? De ce nu? De ce nu? Pentru că nu ne interesează, dacă ar fi în interesul copiilor, în primul rând, ne-ar interesa de condițiile în care am fața acest copii. La 30 de elevi într-o clasă, unde nu există aer condiționat, vi se pare corect că eu să ies în stradă să spun, nu, nu mi-ajung mi ajunge salariu? Sau mă gândesc întâi la condițiile care vreau să le creez acestor copii, ca și ei la rândul lor să mă susțină sau să ne urm urmeze exemplu? E Cred că faceți trimitere chiar la cazul pe care l-am văzut ieri la televizor La o școală din București unde mai mulți copii și un adult Probabil un dascăl l-au leșinat din cauza de lipsă de aer Pentru că cineva interzisese aerisirea clasei, din câte am înțeles eu Cornelia, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Um, răspunsul meu este clar și net nu Nu este în interesul copiilor nu este în interesul societății noastre ca acest sistem, vorbesc de sistemul educațional, să trăneze în continuare așa cum a făcut-o și până acum. Dând câțiva bani în plus, câțiva lei în plus, da. cadrelor didactice, nu cred că îi va ajuta pe aceștia să facă ceea ce de multă vreme cred că este necesar și anume reformarea din interior. Și nu mă refer aici la reformarea sistemului de învățământ, ci la reformarea profesorului, a lui, a fiecărui profesor în sine. Pentru că, sigur, sunt foarte mulți dascăli buni, sunt foarte mulți dascăli adevărați. Din păcate, eu vorbesc din experiența 12 ani de părinte, da. 12 ani de părinte de copil, de elev de școală, din păcate, în 12 ani, cu o singură excepție, învățătoarea fiicei mele din clasele 1-4, restul a fost un dezastru total. Ea, fica mea este elevă la un liceu în București, un liceu cotat de altfel foarte bine, dar ceea ce se întâmplă ca sistem educațional ca, și chiar ca informație transmisă este din punctul meu de vedere după părerea mea, absolut catastrofal. De ce spuneți asta, Cornelia? Haideți Aia... să vorbim concret. Nu știe nimeni cine sunteți. De ce credeți că, dumneavoastră, că fica dumneavoastră care termină clasa 12 a 12-a cred în curând, dacă am înțeles exact, eu exact. bine, la un liceu de top din București? La un, bun, la, un la un liceu, liceu bun, Așa. la un bine cotat. La un De ce credeți Burești? dumneavoastră că educația pe care a primit-o în cei 12 ani este, o, este catastrofală? Asta a fost de dumneavoastră. Absolut catastrofală și sunt uh, uh, conștientă de greutatea vorbelor mele. Pentru că am fost alături de ea 12 ani și pentru că în absența insistențelor noastre ca părinți a eforturilor uh, nu neapărat de meditații, să fiu bineînțeleasă, a eforturilor de canalizare a intereselor și a preocupărilor ei. Fica um, noastră ar fi fost, cu un cuvânt iarăși, cu o expresie iarăși uh, pentru care îmi cer scuze pentru că este foarte dură, ar fi fost carne de tun. Um, nu există în sistemul de învățământ nu a existat un profesor în 12 ani, haideți să, nu, să, încă o dată, să scădem cei patru ani de... Învățătoare, de... am înțeles. De școală, ...de școală primară. Nu a existat un profesor care să încurajeze aptitudinile, care să, să caute, să vadă care pot fi interesele potențiale pe care ea să poată merge. Um, orice urmă de inițiat, de creativitate ieșită din tiparele comune, a fost gătuită și sugrumată în așa fel încât să poată fi inclusă în masa generală. <coughs> în condițiile acestea, în absența unor părinți care au avut timpul și dispoziția intelectuală și afectivă de a se ocupa de ea, repet, ea ar fi fost un, un copil, să nu spunem eșoas, dar, a sistemului, vreau să un, un, da, cu un traiect uh, mult sub potențial. Vă mulțumesc pentru telefon Cornelia Să știți că transcende cumva din mesajul dumneavoastră Și spaima pe care o aveți legată de evoluția ulterioară În societatea ficei dumneavoastră Probabil că toți părinții au așa ceva 0372069599 Bogdan, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm. Am ascultat cu foarte, foarte mare atenție Ceea ce a zis doamna de da, -a Foarte interneat. hotărâtă Cornelia, într-adevăr Corect, corect um... Deci din când în când, așa ca părinte, te mai apucă și nervii Da, eu vorbesc din punct de vedere al părintelui da Dar și din punct de vedere al unui fost profesor da. um, Pot să zic că atunci când am, am început eu să fiu profesor În 2001 aveam un salar de 300, 3 milioane și 50 de Bogdan, sunt curios ce ați predat dumneavoastră? Matematică Dar știți că e corect în limba română salariu, iar nu salar? Hai să folosim salariul la radio, vă rog eu mult de tot. Că știți, ascultă okay. multă lume și intră... E păcat de limba ună să ne batem în joc de ea, în felul ăsta. Corect, corect, corect. corect. Vă mulțumesc. Emoțiile spun cuvântul okay. uh, din nou. Uh, din punctul meu de vedere, uh, atunci când discutăm de beneficiile salariale a unei persoane, sunt două aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare. Unu, trebuie să asigurăm un trai decent profesorilor și doi, trebuie să... Uh, Boni, să acordăm bonus celor care chiar produc valoare în cadrul elev, elevilor. n dumneavoastră mai bine să le asigurăm un trai decent, da, decent, doar celor decent. care produc valoare, iar celorlalt, pe ceilalți să-i dăm afară din sistem, să-i îndepărtăm Sfânt. de posibilele absolut lor victime, copiii noștri? Sunt absolut de acord și să analizăm foarte, foarte bine ceea ce se întâmplă în școală. Cei care nu își fac treaba, pur și simplu trebuie să-și găsească altceva de lucru ca să nu zicem că îi dăm afară ce ajutăm în sensul ăsta um, și cei care, într-adevăr, aduc valoare să și bonusăm în acestea. Adică e vorba pur și simplu de management al performanței, lucru pe care noi, în momentul de față, nu-l avem deloc în școala românească, ci doar sunt câțiva profesori care fac treabă doar pentru că vor și că Uh, au această inclinație și dorință. Hai să o luăm asta. dumneavoastră cât cam procentual așa pentru că sunteți mat matematician. În da. uh, școala X, în opinia dumneavoastră, cât dintre cât la sută dintre profesori produc performanță? În medie. experiența mea legată de copii pe copii pe care am așa. A zice că undeva la 15-20%. 15-20%, hai să zicem, 20% dintre unor unei școli merită, nu, un bonus salarial pentru că ei produc performanță, da? Corect, corect. Asta înseamnă. Bun, păi, guvernul a Aș propus. Să clarific mai întâi ceva. Performanță, din punctul meu de vedere, nu înseamnă rezultate la olimpiade, de concurs, concursuri școlare și așa mai departe, ci pur și simplu calitatea elevilor ca, ca și om, om în societate pe okay. care ei, să zicem, informează în cadrul școlii. Bun. Acum hai să facem în felul următor. Facem împreună un, ușor, calcul. un calcul aritmetic foarte simplu. Guvernul a propus un bonus de 2%, un fond de premiere de 2% din uh, fondul de salarii al școlii. Presupunând că salariul unui dascăl este în medie de 10 lei și da. că uh, 20% au nevoie de bonusul respectiv, da? Să zicem okay. că sunt 100 de dascăli, asta înseamnă un fond de 2% din 1000 de lei, nu? Asta da. înseamnă 20 de lei. 20 da. de lei. Ceea ce înseamnă pe 20% din dascăl. Să mă amendați dacă greșesc undeva. Nu, no, nu, no, nu, no, ok. Pe, pe 20 de dascăli din 100 de dascăli, sigur nu sunt 100 de dascăl într-o școală, dar să zicem așa, da? Sunt. Înseamnă 20 de lei pentru cei 20 de dascăli, corect? Adică da. o creștere de 10% a salariului Pentru cei care produc performanță Vi se pare puțin? Nu puțin, ci foarte puțin E puțin a, Sistemul de mărire a salariilor Pe care, din păcate, sindicatele îl propun Dar în mod constant Nu, nu stimulează creșterea performanței profesorilor Ci doar, nu știu Decideți dumneavoastră, fiecare dintre voi Okay. Dar nu, niciodată nu să stimulezi un astfel de sistem Hai să creștem salariile cu 10% la toată lumea păi nu, nu, nu la să... toată lumea Doar pentru cei care produc performanță Pentru că uitați-vă pe Ce v-am citit mai devreme pe grila publicată de Mediafax okay. 10% la 4946 Înseamnă aproape 500 de lei brut Primă Pentru performanță pe lună Tot vi se pare puțin? Nu mm pentru cineva care face performanță nu se pare puțin. Adică, hai să fim serioși. Da. Dacă discutăm nu de meserii care uh, produc un impact în societate, ci pur și simplu discutăm de operator la linie în zona de vescă, de acolo vin un bonus de 500 de lei la un operator care are personal vechime este o chestie destul de normală, adică nu e greu de da, nu, Aici. Dacă a... vine la muncă... Asta dacă cu bonusul muncă... de, a, de vechime e o altă poveste. Deci, încă nu, o dată, vechimea, să știți că de nu asigură, vechime, bo, nu asigură de performanță. La, sunt bonusări de prezență la muncă, faptul că nu are uh, absențe, că nu concediu medical. Hai, să că așteaptă și Alexandra. Răspundeți la această întrebare. Ar trebui sau nu ar trebui, sau, nu știu, ar fi în interesul copiilor noștri ca în acest an guvernul să mărească salariile dascălilor sau nu? Doar să revizioneze sistemul de bonusare, nu salariile ca și salariul. Vă mulțumesc pentru răspuns. 0372069599. Bună ziua, Alexandra. Bună. Vă ascultăm. Mergând, începând cu prima întrebare, dacă e normal sau dacă a fost ok sau dacă va avea un impact faptul că au organizat acest protest în 1 iunie, nu consider că e ciudat. Consider că e chiar lipsit de bun simț. Fata de părinții care poate și-au dorit o zi liberă cu copiilor și care s-au întâlnit cu un București îmbăclit de circulație la 30 de grade, care n-au reușit să facă mare lucru cu copiii, mergând dintr-o parte în alta și așa mai departe. Mergând mai departe, vis-a-vis de problema salariilor, fiecare dintre noi să vă plângeți de faptul că, da, le-au blocat circulația în București. Da, am înțeles. Nu mă plâng. Nu mă plâng. Subliniez că a fost un lucru nepotrivit pentru ziua de astăzi. Am reușit să ajung și în parc, și din parc. Nu, nu e o problemă. Dacă vă referiți la Parcul Herăstrău, nu, să știți nu, că a fost un accident lângă arcul de triunf care a complicat și nu la traficul foarte la la mult Parcul în această Herăstrău. dimineață. Eu am întârziat o oră la radio astăzi, să știți. Okay. Nu, nu mă refer la Parcul Herăstrău, dar oricum consider că n am fost un respect nici față de părinții care le susțin salariile astea mizerabile, așa cum spun că le au, nici față de copiii care sunt obiectul activității dumneavoastră, să nu lungim vorba. Sunt convinsă că pe fiecare dintre noi ne motivează câte o creștere salarială din când în când. Nu este sistemul de învățământ cel mai vitregit din punctul ăsta de vedere dintre toate sistemele din România. Părerea mea este că niciunul nu funcționează așa cum ar trebui și către, în, în niciunul nu se, nu se regăsesc niște niște grile, niște da, dar uh, factori acum... de performanță, niște indicatori de performanță, cum trebuie construit. Culmea e că se regăsesc într-o lege care nu se aplică din 2011, păi... dar contextul acum este că guvernul a ales să aplice legea respectivă treptat și a început cu sănătatea, unde reforma este iminentă și inevitabilă și funcționarii din ministere. Asta i-a enervat pe Das cel mai mult de au să iasă în stradă pentru iunie și să amenințe cu blocarea examenelor. Așa, și dacă se vor bloca examele, ce o să se întâmple? Ei păi or să aibă de suferit copiii bănuiesc. Adică nu știu. Nu? Până la urmă. Sau nu? Bănuiesc că da. Și atunci? E ok? Vor obține ceva pentru cine? Pentru societate? Pentru, pentru îmbunătățirea sistemului? A calității vieții cui. O obține un 10% care, -un, la un dascăl, să spunem, de gradul 1, are un salariu de, nu știu, 2000 de lei, dar un exemplu, nu sunt extrem de informată, ce va obține? Încă 200 de lei în plus? Va fi mulțumit cu 2200 de lei pentru următorul interval? Cât va mai dura nu. până la următoarea mărire? că fapt... probabil, câțiva ani. Nu, nu, nu, nu, nu. stați din sită, că anul trecut au crescut în două tranșe salariile dascărilor, anul trecut, iar acum ei au respins... O creștere propusă de guvern De 200, exact 207 lei Mai exact, pentru profesorul gradul 1 Cătălin, bună ziua A închis Cătălin Bună ziua Anca Anca, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Mă bucur că sunt în direct Am avut așa un impuls de moment Sunt profesor gradul al doilea. Cred că nu s-a înțeles foarte bine ce se vrea prin acest meeting. Eu, de exemplu, am participat -un, cu un son purtat în solidaritate cu colegii care sunt la meeting. Din partea școlii unde predau, a plecat un singur profesor care este în zi liberă, în zi metodică astăzi, nu a încurcat cu absolut nimic buna funcționare în școală. Cred că totuși uh, nu se pune accentul pe ceea ce trebuie din punctul meu de vedere. Problema trebuie, salariilor, de... nu stai, problema salariilor în învățământ nu este singura și nici principala problemă. Vă spun sincer, pentru profesorii care fac cu pasiune acest lucru, altele sunt problemele uh, principale. Spuneți. Cred că în stradă nu se și doar pentru salariile profesorilor. Ba da! Păi uh, lista de revendicări este un pic mai lungă Nu mă și, lăsați uh, cu 6% din PIB ăla? Haide să. văd da, asta, deci... mai e una. E una ca om din, din interior, da. care nu văd decât ceea ce îmi doresc foarte mult să mă, să mă acces spuneți plic noastră, pe ce vă doriți, spuneți ce, concret. Deci, în principal ar fi să ne lasă să ne facem exact ceea ce ar trebui la clasă, ce ar conta, să muncesc pentru elev, iar atunci, cu siguranță, vom fi mai și probabil că ne vor putea crește și salariile. Dar cine nu vă lasa în casă să faceți asta? Este un sistem, este sistemul care consideră cum să fim plătiți uh, uh, pe performanță. Eu predau într-un colegiu tehnic, sunt profesor cu gradul al doilea, titular. Da. Am luat examenele cu note mari. Sunt uh, apreciată și la clasă. Am o relație foarte frumoasă asta cu Asta considerați dumneavoastră, dar v-ar elezii... deranja să mai dați încă o dată examenele alea nu, sunt, sunt nicio formă, nici unul, da! Sunt nicio formă, vă dați seama că tot ce am, tot ce am, tot, toate examenele pe care le-am dat au fost învățate de mine vă dați seama, este un, un efort, eu vara trecut, am învățat 12 ore pe zi pentru examenul de gradul al doilea. Și nu vă exagerez cu absolut nimic. Una platici, este examenul pe fapt. grad, Anca, și alta este da. atunci când intri în concurență pe postul respectiv cu Da, da, colegi. am la o da, pe județ, da, și aș da, și credeți-mă pe cuvânt că dacă îmi doresc să predau la o școală mai bună, adică mai performanță, va trebui să dau din nou examen și nu o să stau pe de deloc când se va evit postul pe care mi-l doresc. Dar există, există o legătură între performanța dumneavoastră și cea a școlii în care predați? Da, de da. da, din păcate. Și atunci da. de ce nu vă propuneți Eu să faceți... Predau școala mai bună în loc să vă mutați la oș. Ne propunem treaba asta, dar este foarte greu când sistemul permite unor elevi să intre la liceu cu notă de 2 și 3 la evaluarea națională din clasa 8. Spuneți-mi cum aduc eu elevul acela să facă performanță la orice Nu e gândiți de Deci, lăsați ne cu Olimpiadele, pe bune, păi asta, cu Olimpiadele. Performanță, ce performanță înseamnă, înseamnă performanță să, în să se aleagă cu ceva după ce pleacă din școala asta dumneavoastră, să-i rămână ceva în problemă. cap. Deci, eu predau engleză și vă spun că sunt fericită că pot să merg pe lângă programă. Poate că nu e bine ceea ce spun acum. Dar copilul, dacă eu mă acces doar pe ce îmi cere programa, ajunge să nu poată să comunică două vorbe în engleză la sfârșitul clasei a 12-a, pentru că nu, nu, se, nu ne axăm exact pe ce trebuie. Primesc doar informație și atât. Iar eu cred că este o materie care ne lasă să fim deschiși și copiilor le place din fericire. de, Am ca de ce nu ați ieșit Azi... în stradă să cereți reforma sistemului și schimbarea programei atunci? Eu n-am putut să ies pentru că m-am avut dore să a decis să iasă altcineva de la mine din școală, purtune un ecuson pe care scrie solidaritate, îmi doresc să se schimbe. N-am auzit pe nimeni să și... ceară schimbarea programei, deci încă o dată, astăzi, mitingul de astăzi este strict legat de salarii. Cred, cred că nu se vorbește cu cine ce, cine trebuie și nu se... Uh, deci inclusiv aceste aspecte se cer în, în toate în sindicatele schimbări. din învățământ au fost în fiecare zi pe toate televizoarele. Haideți să vă spun ce am N-am auzit odată cuvântul ce -a, ce -a, ce -a program. Am e 25% mărire salarială anul trecut, într-adevăr, uh, din vara 2015, din septembrie 2015, sunt profesor cu gradul al doilea. Și dacă nu aveam mărirea de, 1500, de 25%, aș fi luat 1200 de lei. Acum am uh, 1500 în mână salariu. Înțelegeți? Asta înseamnă o mărire. Într-adevăr acum, da, dar nu pot să spun că sunt foarte fericită că am mai luat încă de. Gradație de, de merit care... aveți? Nu am gradație de merit, pentru că nu am vechimea necesară. indemnizație și nu... de diriginte aveți? Da. Deci da. mai luat încă 300 peste 1500... Nu, nu, nu, nu. eu vă spun că cu tot ce înseamnă vechime, sport de vechime, sport de dirigenție, încadrarea pe care o am, la vechimea pe care o am și cu gradul al doilea, ei iau în mână exact 1497, asta este salariul pe luna aprilie, ultimul intrat. Vă rog să răspundeți la întrebarea dezbaterii de astăzi. Considerați că este în interesul uh, copiilor dumneavoastră, elevilor dumneavoastră, ca dumneavoastră, profesorul Anca din România să-i crească salariul în acest an? Este, uh, nu este cea mai uh, importantă problemă a învățământului românesc, din păcate. Evitați da, mi-ar prinde bine. Știu că no, v-ar prinde, prinde, prinde bine dumneavoastră, dar, dar eu v-am întrebat dacă e interesul copiilor. C e normal că dumneavoastră v-ar prinde bine. Absolut, întrebarea este orice dacă... schimbare în bine da orice, da, orice schimbare în bine aduce un plus în relația și cu elevii dar Singura... nu asta este cea mai importantă ba nu Anca, acum vă duc, vă fă fă duc de fapt la, deci anul trecut ști... dacă vă amintiți noastră creșterea n-a fost de 25% a fost de 10% și după aia încă una de 15% da, peste da, baza da, da, plus 10% da. deci a fost mai nu, mare de la brut, s-a la salariul brut nu. la încadrale nu s-a schimbat nimic dar nu asta contează, spuneți-mi cu ce s-a îmbunătățit Programa, Cu programul, anul trecut Cu după ce v-au crescut păi nu salariile. este singura problemă a învățământului. Este singura problemă. Întotdeauna asta este singura problemă. La altele nu, nu mai probabil, trecem niciodată. Probabil că dacă aș avea un salariu normal în Uniunea Europeană, dar nu știu ce aș putea să fac mai mult, că eu fac deja pentru elevii mei mai mult. Fac tot ce pot. Dar, de fapt, și de drept, mi-ar plăcea să nu mai completez atâtea hârtii, ca să pot să-mi Deci, dumneavoastră, vreți salariul de Uniunea Europeană? Salariu. Anca Poi, vreți mi vreți salariu... da, normal. normal dar, dar, că merit, dar nu faceți dar o corelație mi... între, între calitatea, uh, da, zic, absolut, calitatea profesională a românilor care ies din școlile din România și faptul că România da, e mult în urma dar, Uniunii Dar Problema Europene. nu este din cauza faptului că profesorii au salariul mic. Pentru că eu... Întâlnesc oameni care sunt dedicați În ceea ce fac Și chiar dacă au salariu mic își fac treaba Și totuși nu este performant sistemul Și atunci de ce rămânem la problema asta cu salariile De fiecare dată? alte probleme. Nu știu de ce nu Vă mai întreb încă o dată de ce nu de sunteți astăzi în stradă An, ca să cereți reformarea programei. Pentru că nu puteam să plecăm toți pentru că elevii trebuie să și facă orele și s-a decis un meeting încât orele să nu fie afectate. Am înțeles. Nu putem să plecăm toți profesorii din România la meeting în București. Vă dați seama? Bine. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat și că a stat de vorbă cu mine astăzi la România în direct. România în direct la Europa FM. Te ascultăm! E complicată problema din orice parte ai privit dar încă o dată, haideți să analizăm interesul copiilor. Discuția cu Anca a permis, de fapt, mi-a permis mie să, nu știu, să-mi dau seama de faptul că, vedeți, niciodată nu se vorbește de mai mult decât de salarii. Bună ziua, Marian! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, îmi pare bine că am ajuns în direct după discuția cu doamna profesoră sau învățătoare ce a fost dinaintea mea. Profesor? Uh, la un colegiu okay. tehnic, a spus. La un colegiu uh, tehnic, așa. Colegiu tehnic. Ok, o singură chestie. Sistemul, cu nu sunt profesorii. Ei, de asta, nu, e de nu asta e o dezbatere. Asta e o dezbatere. Pentru că de multe ori așteptăm să schimbe cineva ceva, dar ceea ce trebuie schimbat suntem noi. De deci ce am insistat să intru în direct. Uh, Unu, sărim peste faptul că azi, fiind 1 iunie, ar fi fost frumos să organizeze ceva pentru copii Ceva care să-i să facă să iasă din conul de umbră în care sunt acum Pentru că nu știu câți părinți ar considera că activitatea pe care o au profesorii cu ai lor copii la școală În timpul orelor, se apropie de ce a fost acum 20-30 de ani Nu știu dacă puneți corect problema dar e eu. Pentru o, de vedere, o, rețin, o rețin, totuși, așa cum o puneți dumneavoastră. Eu ce să vă răspund? Mesajul este pentru părinți, până la urmă. Dumneavoastră ce lucrați, Marian? Care e obiectul muncii de noastră? Eu lucrez în vânzări. Deci vindeți ceva, da? Vând ceva. Ce vindeți? A, sunt produse alimentare. Deci vindeți mâncare, da? Și de exact. respectați mâncarea aia pe care o vindeți. Corect. O respectați sau nu? Corect, o respect. O respectați. Ei, copiii sunt, cum ar veni, produsul muncii profesorului. Acum mesajul e pentru părinți. Domnule, e 1 iunie, vedeți că e 1 iunie. Poate blocăm și examenele. Amintiți-vă că aveți copii. Mihaela, bună ziua. Mihaela? Alô, da. Bună ziua. Sunteți în direct, bună mă ascultăm. Ziua. Bună ziua. Uh, domnule Guran, mă bucur că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră Îmi cer, uh. cer scuze că prindeți atât de greu Vă, vă mulțumesc în același mm. timp că sunt atâtea telefoane pe fiecare ediție Avem 15 linii, facem și noi tot ce putem, adică vă ascult Vă, vă mulțumesc, vă mulțumesc uh, Vreau să vă spun punctul meu de vedere Nu știu dacă este foarte important, eu nefiind părinte, încă dar gradul meu de empatie vis-a-vis -vis de profesor este unul foarte ridicat Îi respect foarte mult pentru că formează generațiile viitoare. Da, da, le for, le for, le formează este, și Da, da, da. Da, așa da, este. Dar în același timp, în același timp consider că este devine sistemul care este format din oameni total sistemul fiind cine? Care este în ministerul învățământului care nu pune la punct proceduri de reglementare a fiecărui an de studiu să-i impună efectiv un lucru bine făcut. A, ba nu, proceduri la, sunt. Lasă totul foarte... Da, dar este, sunt ambigue, nu sunt abdatate. Nu, sunt, uh... sunt foarte clare, nu sunt ambigue deloc, să știți. Atâta, doar -a, că ele, ele urmăresc altceva Dar haideți să, să revenim la chestiunea asta cu sistemul Pentru că vedeți în momentul în care găsești o vinovăție colectivă Pierzi exact partea de vinovăție sența. individuală da. Da. Deci da. din sistemul ăsta cine face parte? Funcționarii din Ministerul Învățământului fac parte? Sau cine? Bineînțeles, ministru? bineînțeles. funcționarii, ministru, deputații Toată lumea care ar dar putea să reclepțeze prin Mihaela, Dar sindicatele, Mihaela, uh, sindicatele, sindicatele Sindicatele pot... Cere, uh, punctul de vedere al angajaților, ca și angajat. Eu vreau condiții decente de muncă. Atenție, nu eu toți dați sunt salariu. membri de sindicat. Nu toți dați sunt. De fapt, mai puțin corect, de jumătate corect. sunt membri ai sindicatelor. Corect, eu, eu vă întreb poate. așa: cei 8.000 care sunt acum în stradă, sunt parte din no. acest sistem sau nu da. sunt? Sunt parte din acest sistem și consider că sunt reprezentative, așa cum a spus și doamna profesoară uh, care a vorbit puțin mai înainte. Nu pot fii fi tot în fradă. Susțin Ministerul. Uh, susțin, uh, se susțin pe ei, așa cum pot, în măsura în care pot. Vă aud cu întrerupere și mie că va trebui să scurtez convorbirea cu dumneavoastră. Răspundeți la da. această întrebare, Mihaela. Este sau nu este în interesul copiilor ca guvernul să mărească în acesta an salariile profesorilor? Uh, da. Este da. în interesul este, copiilor? Este, da, pentru că părinții, profesorii trebuie conștientizați că li se mulțumește pentru munca depusă și să depună mai mult efort sau, nu știu, mai mult, mai mult drag către copii. Și gradul nostru de empatie trebuie să crească vis-a-vis -vis de profesori, medici. Mm. Alte categorii. Sunt de acord cu dumneavoastră până la un punct. Vedeți că, într-adevăr, ei sunt exemple în mod inevitabil, dar exemplele sunt și pozitive și negative în același timp. Adică, un copil ia, de exemplu, un obicei prost al părintelui, al dascălului, la fel cum ia și un obicei bun. Valorile, valorile din societate se transmit în aceeași măsură. Carmen, bună ziua! Alo, bună ziua Vă ascultăm! Sunt Carmen de la Bisfița. Uh, îmi pare foarte bine că am reușit să intru în direct cu voi de o oră. Încerc să tot sun. Un, uh, în primul rând, să dea să încep uh, spunându-le tuturor copiilor din lumea aceasta și din România, pentru că suntem toți români, multă, multă sănătate, mult succes la școală. Iar ceea ce fac profesorii în acest moment este inuman și inaccesibil. De ziua copiilor noștri. Nu trebuia denigrată această zi, ci să fim ca și uh, români, ca profesori, eu știu ceea ce suntem fiecare dintre noi, să fim alături de ei, să-i serbăm. Așa cum fac și ei de ziua mamelor, de ziua taților, în 19 noiembrie de anul acesta și în fiecare zi. Dumneavoastră uh, profesor, sunteți profesori, am înțeles bine. Am fost profesor, am fost profesor, am fost și profesor universitar la învățământ preuniversitar, sunt pe acestei țări din 1989, am 52 de ani, am fică de 32 de ani, sunt foarte mândră de ea, dar ceea ce se întâmplă în acest moment, ceea ce văd în școlile din județul bistrița năsăud este dezastru. Ar trebui sau nu ar, ar... trebui majorate salariile de acest? Nu ar trebui De, de deloc, ci ar trebui să se vadă cât bani să ia pentru orele suplimentare, și astea nu decontează la nimeni nimic. Acele fonduri care li se cer la fonduri de școală la copii, inuman, că aceleași fonduri se cer lună de lună când se începe clasa 1 când se începe clasa 5-a, când se începe clasa 8-a, a a 9 -a și așa mai departe. Se cer sau se dau? Pentru că nu știu cum să vă spun, se Carmen. Cer, se cer din partea părinților. Ar trebui mărite alocațiile copiilor, exact cum sunt în Occident. Uh, Dați mai, mai mulți bani uh, pro, uh, bunicilor să-și crească nepoții ca lumea, de deci pensionarilor, pentru că copiii crescuți de bunici au timp și sunt mult mai respectuoși. Și elegul învață pentru profesor dacă profesorul își face datoria la catedră. Nu cumva am dumneavoastră sunteți, televizi. Carmen, nu cumva da. sunteți așa nostalgică și chiar când spuneți bunici. Nu, nu, nu și... sunt nostalgică. Da, nu mai sunt nici bunicii, nu mai sunt, nu mai Vedeți, sunt din barbă și te de la Francia, nici bunicii, să știți. Nu, dar, sunt de frustrări d -a, d -a, d -a. și ei în ziua de azi. Domnul Moise, da. Domnul Moise am fost televizi jandari, polițiși, profesori care mă salută și ce doamna profesor, noi am învățat întotdeauna pentru dumneavoastră și l-am plis întotdeauna. Nu ați învățat pentru mine și ați învățat pentru voi. Da, asta e o chestiune pe care orice dească -o știe. Copilul, da, da învață. Dar, aduncă, atoria, unii dească, nu se mulțumesc cu cât au. Dar oare pensionarii trebuie să se mulțumească sau copiii? Trebuie să se mulțumească cu 84 de ron pensiile, alocațiile lor? Da. Dacă toți am cere în momentul de față să avem salariile sau pensiile din Uniunea Europeană, probabil că țara ar intra sau ar ieși din Uniunea Europeană. E, e, totuși, vedeți, din punctul ăsta de vedere a, asta arată și un anume grad de nu știu, să nu zic cultură de instruire până la urmă, chiar în rândul dascărilor. Adică salariile alea din Uniunea Europeană le plătește cineva. O țară care produce cu calitate, cu plus valoare de unde plus valoarea aia, dacă din școală oamenii ies neinstruiți și nu știu să o facă? Corina, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! La mulți ani copiilor și nu, nu cred că ar fi interesul copiilor să se mărească salariile și, în primul rând, nu cred că este normal să mai cedem unui șantaj, un e cu amenințări, că nu se intre la examene. Nu nu știu, parcă să ne amenințăm așa, ne șantajăm Eu nu cred azi. că dascălii din România vor face asta niciodată, Corina Cred că sunt niște Ei. domni de la sindicate care ăia sunt ăia vocalizează așa ceva Ei au de fapt mereu aceleași metode și aceleași texte în fiecare an de la an la an, de niște decenii da. deja deci deja, e, deja suntem sătui, toți am avut copii, toți vrem salarii mai mari, indiferent de domeniu, poate mai sunt și excepții care nu vor în România, dar în general toată lumea vrea, toți vrem să avem salarii din Uniune, toți vrem să avem condiții din Uniune. Din păcate nu avem și depinde de noi sau nu știu de cine depinde. Dar asta nu în fiecare an când sunt examene, noi și asta, și de ziua copilului, dar nu neapărat că de ziua copilului, dar totdeauna aceeași amenințare. Nu o să intrăm la examene, nu o să facem nu știu ce. Una dintre doamnele persoană spunea că intra elevii cu note de 2 la liceu. Are perfectă dreptate și că nu-i normal, e greu să-i aduci la un nivel. Dar sunt și profesori care iau la examene 3 și 4 și 5, adică nu știu despre ce vorbim până la urmă. Da. Cine, cine trebuie să-i Am găsit pregătind emisiunea de astăzi o știre despre examenul de definitivat din județul Botoșani, unde 55% la au picat dintre, din 160, dacă mai -am amintesc eu bine, de cadre didactice. E, asta care au participat. nu cred că ține de salarii, adică 55% tot... au picat examenul. Exact, dar nu cred că ține de nivelul salariului, nu? Deci, cred că are altă legătură. Ba, poate ține, nu știu, de motivație. De motivație, dar toți avem nevoie de motivație și indiferent că lucrăm, nu știu, la stat sau la privat, nu toate firmele acordă motivație și pentru aia mergem și nu, tot, nu avem toți instrumente. Să vă, să, să, nu să vă spun de ce nu ține de motivație, pentru că, și de aici încolo, diferența dintre sistemul sanitar și sistemul educațional este că în sistemul sanitar chiar avem o lipsă de cadre. În partea stălaltă, posturile bune sunt blocate. Se dau pe șpagă, de fapt. Dar nimeni nu recunoaște chestiunea asta. Nu vrea nimeni să se ducă profesor la țară. Acolo sunt suplinitori. Până și posturile de suplinitor se dau pe șpagă, să știți, în unele cazuri, în orașe în special. Acolo, de fapt, în educație avem nevoie de o deblocare a posturilor. Avem nevoie să le, permite, să le permitem celor, nu știu, ne -a, nu neapărat tineri, ci celor mai pregătiți să concureze pe niște examene naționale reale împotriva celor care blochează aceste posturi. ies în stradă și vor tot timpul doar salarii mai mari și atât. România în direct cu Moise Guran La Europa FM